פרק ז. כרופאי לישראל, ונגלה עוון אפרים ורעות שומרון, כי פעלו שקר, וגנב יבוא, פשט גדוד בחוץ. ובל יאמרו ללבבם, כל רעתם זכרתי, עתה סבבום מעלליהם, נגד פני היו. ברעתם ישמחו מלך, ובכחשיהם שרים, כולם מנעפים, כמו תנור. בוערה מאופה, ישבות מאיר, מלוש בצק עד חומצתו. יום מלכנו, החלו שרים חמת מיין, משך ידו את לוצצים. כי קירבו חתנור לבם בעורבם, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר ובוער כאש להבה. כולם יחמו חתנור, ואכלו את שופטיהם, כל מלכיהם נפלו, אין קורבהם אלי.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 אפרוס עליהם רשתי, כעוף השמיים אורידם, אי סירם, כשמע לעדתם. אוי להם, כי נדדו ממני, שוד להם, כיפה שאובי, ואנוכי אפדם, בהמה דיברו עלי כזבים. ולא זעקו אלי בלבם, כי יילילו על משכבותם, על דגן ותירוש יתגוררו, יסורו בי, ואני ייסרתי, חיזקתי זרעותם, ואלי יחשבו רע. ישובו לא על, היו כקשת רמיה, יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם. זולה גם בארץ מצרים.